Smule Rahman al Rahim, i dag den første, søndag den første i første 2017, vi har med islamiske historie at gøre. En nasta'inu bihi, at hun er steg bihi og vi er, wa hun Og min og a'malina er, og han er al og han yudlilhu, falan han er, og murshida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 كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار A'adhlallahu a'iyyakum minha bimannihi wa wa joodihi wa Wa huwa ala kulli shay'in qadir Skalise på That's why the high problem skrive til at er lyd. Kan jeg ikke skrive til Qatala, der er lød? Abu Zakaria, kan du skrive til Qatala, alaihi wa sallam? Nej. Du kan ikke høre Abu Zakaria? Ingen lød her. Abu Zakaria, kan du høre mig? Elias kan godt. Det er vigtigt. Ja, der er lød. Jeg tror, der er et problem med lyd hos nogen jeg? kan nu Okay Kan I skrive til Qadharah At der er lyd Gider ikke lige skrive til ham, at der er lyd Så han kan lukke ud Og så komme tilbage, inshallah Barakallahu fejkum Og rizakum i dag skal vi snakke om Al-Walit ibn B. Abdul Malik. al walid ibn B. Abdul Malik, søn af Abdul Malik i B. Nummer 1, som døde på en torsdag i Shawarl måned. Da hans far døde, så gik al walid ibn B. Abdul Malik og beminder. Og det var i sjæm. Og I skal vide, at styrke ligger altid i sjæm. Og det er fra Damaskus og så frem efter. Og de er de sætninger, som han siger: Inna lilla, og inna ilahi i Til Allah, og til ham vender vi tilbage. Al og Allah Mustaan, og til ham vi skører til hus. Allah musibatina fi Amir almu'minin er At vi har mistet. En leder af de faste truen Og alhamdulillahi ala maa an'ama alayna min al-khilafa Og al taknemlighed tilhører Allah subhanahu wa ta'ala Og han er givet os af den her magthævning al-khilafa Qumu fabai'u Rejs jer op og gib bag'a Jeg yes, skal lige <laughs> fortælle jer en ting det godt, der kan godt være, der nogen, der begynder at hævde, at Bani Omeya De har haft det, man kalder magthævning overstyring, Og de havde de. Der er mange, der vil sige, at Bani Omeya, de har ligesom udnyttet situationen kraft, Og de havde de. Men der er en ting, som vi ikke kan lægge skjul på at Bani Umayya har spredt islam ud. At Bani Umayya har været med til at sørge for, at muslimerne kunne se, hvordan islam blev spredt over det hele. Qatara, kan du høre mig nu? Er der lyd hos Qatara? Kan I skrive til bror og så spørger man han har lyd? Ja, alhamdulillah. Hermed kan man sige, at Bani Umayya Lige meget hvem der har sidd De har sat styrken i At islam skal sprede sig Og de skal nå frem Til hele menneskeligheden Så rejser sig Abdullah bin Hammam Og gav Walid Bin Abdul Malik al bayah Gav ham hånd At nu er Baj'ah Hos ham Så rejser befolkningen og gav Baj'ah der er også mange udtalelser, hvor de sagde, at de lod lige det hans gruppe, han sagde, åh, menneskeheden, I skal for de siger det, og aldrig op og aldrig op rasul og aldrig al minkum og han er al Han er lederne, og han er magthaveren. Og og til gruppen. Få inna al Shaitan er med den Shaitan, når infusen han er alline, hvad vil han gøre? Han vil angribe ham. Han vil spise ham rodt. Når man er så vil Shaitan løse mange til ham for at få ham til at løbe væk fra al Jadda At løbe væk fra den sande vej Der er mange af jer der siger Er det ikke bedre i vores tid At være alene end at være sammen med nogen Svar er nej Det er bedre at du er sammen med folk Fordi Selvfølgelig det skal være folk som er gudfrygtige Selvfølgelig det skal være folk Som elsker Allah Subhanahu wa Subhanahu wa ta ta'ala og søger tilflugt hos ham selvfølgelig folk som studerer Allahs din og ønsker at kunne fremvise islam frem for alt fordi shaitan vil ikke nærme sig en, når man er i en gruppe og en gruppe, det skal ikke være en gruppe i de forstand som man tror at de er en kult eller de er en stamme eller de er en bande at de er det er bare en gruppe som er samlet på Allahs din og de har samlet sig for at kalde til Allah subhanahu wa ta'ala de er samlet fordi de ønsker en ting at de skal tilbyde Allah subhanahu wa ta'ala alene Og ingen andre end ham subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala elsker jama'ah Elsker når folk forimes Og okay, kan ikke lide at folk skilles Og oh, kommer ud af jama'ah Så nogen der siger partier hvad med en grupperinger Hvad med at man kalder sig et eller andet Allah har kaldt os Muslimin Vi tilbeder Allah På basis af den her bog Og på basis hvad Allah har sendt Via Mohammed s.a.s. Al-Sunnah til os At der er nogen der ganner sig grupper da elsker at have på grund af grupper Det er ikke det, der islam kalder på Da vi i islam, vi har nærhudder Al-hubbu fi Allah Og al fi Allah At elske for allahs skyld Og at have for allahs skyld Passeret på hvad? På islams principper Det her, det er vigtigt I skal huske det at tingene, det skal være baseret på islamiske principper Ikke på lyster eller andet Al-Walid, den al malik han kaldte folk til at samle sig Og de skal ikke være blandt dem, som søger for at der dannes splittelse Fordi splittelse udligger han har bygget en masjid i Damaskus? Og den blev kaldt masjid al-Ammawiyy En af de største masjid der eksisterer Der rummer flere tusind mennesker Og I skal vide det godt hørt der er nogle af jer der siger Bani Umayya har været med til at udlægge noget Men Der er forskel mellem menneskenes lyster Hvad de ønsker Og hvad de har behov for og hvad det er sulten for og der er forskel på, hvordan de handler og agter Hvis vi sammenligner de regenter vi har nu kontra Bani Umayya regenter, de var muslimer Havde Qur'anen sønne samtab Personlige lyster, og hvad de ønsker at ting er sær, er helt noget andet. Regenterne i dag, de har kufur som top, og islam som bund. Og de de vi kæmper, er islam. Og de som de højråber og røglyder efter, er de vandtru. Kan I se forskel? كيسي فوشكل قدي ويكتب إيقر فيس هجري الوليد بن عمر هنسقاوسي لعمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز هنضلغن مدينة هنسيتهم تسكى المسجد النبوي في عن المسجد ligger rundt omkring og så skal du bygge en ny masjid samme sted flotter og større som roma befolkning og Umar ibn Abdelaziz han gør henvendelse til ulema og nu skal I vide hvem var der ulema i Medina på det tidspunkt så mange af dem siger hvem vi har haft masser af ulemme. Vi har haft Uro ibn Zubayr, Wa Ubdullah ibn Abd ibn Uthba, og Abu Bakr ibn Abd rahman ibn Harith, og Abu Bakr Sulayman ibn Khayzma, wa Sulaiman ibn Yasar, og al-Qasim ibn Muhammad. Wasalim ibn Abdilllahi ibn Umar. Og han sguhah? Ubeydilllahi ibn Abdilllahi ibn Umar. Wa Abdilllahi ibn Amir. Wa Kharijjata ibn Zayd ibn Thabid. Sahaba Sban. Mange ad me at tabi'in eller tabi'at tabi'in. Det var ulemah. Der vi skal ikke ødelægge det, eller det bliver, som det er, som en minde. Når folk siger det, så de kan huske, hvordan de tidligere var. Så sendte el-Walid ibn Abdelmalik til ham og sagde, Gør, som jeg siger. Udryd det hele, og herefter sørg for, at du bygger den nye masjid i det her spot som rummer så mange mennesker som overhovedet muligt. Og det gjorde Umar ibn Aziz. I 88, så gik Umar ibn al Aziz til hajj, hvor han mødte nogle Quraysh. Og det sagde til Umar ibn Aziz, vannet har ikke ramt os i et stykke tid. Det vil sige, vi har ikke fået vand i et stykke tid. Så han samlede folk Og de lavede Salatul istisqa for at bede Allah om hjælp til vandet Og de fik han Og så kom vandet I 89 Så begyndte muslimerne at starte At angribe Romaret Fra alle kanter her hermed kan man se, At de begynder at angribe Suria Og Ammuriya, Og de begynder at åbne en del af de land som Romerne havde Som de begynder at overtage fra Romerne Og skubbe Romerne længere længere længere tilbage Og de gjorde det. Og vi har Qutayba som begynder at køre op imod de vi kalder nuværende byer som Rusland eller det tidligere Rusland som Bukhara som Erkand og så videre Qutayba og Azerbejdjan og de her land så begyndte Qutayba at køre den vej for at åbne han hedder Qutayba ibn Muslim han begynder at åbne den her vej og de her land blev kaldt af Turk det blev kalt at turk Qutayb ibn Muslim var en kriya og taget hvad Allah subhanahu wa ta'ala som sat ham i den position hvor hans operativ hensigt er at angribe for Allahs At Åbne for Allahs skyld At sprede islam i Allahs skyld Så der er, mange, der er mange nuværende folk som siger Islam er ikke blevet spredt med svær Kun med ord Det er rigtigt Islam er blevet spredt med ord Og den er også blevet spredt med pinden den er også blevet spredt med pisk. den er også blevet spredt med svær, den er også blevet spredt med kælse. Så islam har ikke kun en måde at sprede din på. Islam har mange metoder, og nogle af metoderne virker her, og andre virker andre steder. Hvordan har Mohammed sallallahu alaihi wa sallam åbnet Mekka? Kom han til Mekka, hvor han havde kun hvide tøj, og sagde til Mekkas befolkning, vi vil gerne åbne Mekka med ure, åbne døren for os, vi kommer redende, sagde Allah, lad, lad de gode ord sprede sig, eller har han dørende en her?" hvor starten var i Medina, og slutningen var nærmest i Mekka. Hvor han kom med her? som rystede jorden, og stuen, den samler sig bagi, så frygten i Magarada. Var det ikke det? Så det med at sige, at de freden, der sætter sig, de kan være fred som kan være en mulighed og det kan være svær, som er også en mulighed og det kan også være ord som er også en mulighed der er mange muligheder i islam afhængig af situationer og det er det vi skal bygge på i omkring 90 der kommer مثلما ابن عبد الملك والعباس بن الوليد ودي بيجونا أس أسدسا بو من إصامعوا هالفنس يزيد بن المهلب og han gik hen til Sulaiman For at asyl om tilflugt Og nærmest det man kalder I nuværende sprog asyl <laughs> Og det fleste af jer ved Hvem er al -Hajjaj. al -Hajjaj, Det kommer vi til at snakke om senere En hardcore lider Der kender ikke til fred Kender kun til svær Og har kun et mål اللول ايه لا ت2 اصلنا بن عبد الملك هنسوف الحج اينه الفذ هجري قدان كان فرام همت من عمر بن عبد العزيز اي مدينه قدواص معهم تفليست مدينه علماء وبيحدوا اني مدينه بن عابد en chef, og en leder og en faqih, der hedder Sa'id ibn al-Musayyab Og hvis I ikke har hørt om Sa'id ibn al-Musayyab, så synes jeg I skal skrive det ned Og så går hen og begynder lidt efter en alen, der hedder Sa'id ibn al-Musayyab Sa'id ibn al-Musayyab Han var imam al-Madinah وَأَعَلَمُ أَهْلِ الْمَدِينَ Han havde viden mere end Madinets ulema'a havde. Ikke fordi han var flot, men han havde en ilm. Og det er viden, der har opløftet mennesker. Det er ikke din degree, altså det er din grad, der opløfter dig. Det er al-ilm, som bliver acceptabelt af Allah, som løfter dig. Mange stætslige folk sagde til Sa'id ibn al-Museyab hvor han siger var dårlig usle gennem bordet og labet de sagde til Sa'id ibn al-Museyab kan du ikke få lade al-Mesjid i dag fordi Amir al-Mu'minin han er på vej så svar Sa'id ibn al-Museyab jeg er i Allahs hus, og der kommer de, der kommer. Og jeg skifter ikke med tøj på grund af folket. Jeg har det, jeg har, som jeg selv har betalt for. Se ulema, hvilken holdning de havde. De havde en holdning til tingene, og de havde hjælp af Allah, den almægtige, og ingen andre. I 92 så har muslimerne samlet sig og en par krivnusier som har angrebet El med omkring 10.000 her, 10.000 øh, soldater. Og der de angreb El de havde en kong, hvor kongen havde sine udsmykninger på og gik for at ligesom vise sin mod. Hvor Tarik ibn Ziyar gik imod ham og dræbte ham, og så fik de Al-Andalus under den islamiske stat, under lederen Al-Walid ibn Abd al-Malik. han var en Musa äh, Og de alle sammen altså fra Nordafrika, det vi kalder nuværende Marokko. Og Musa ibn Nazir han var lederen af Tangia. Og han stammede fra hans herregård Allah har sat mennesker på jorden for at sprede islam Og det er ikke fordi Allah har brug for mennesker for at sprede islam Et Det er derfor Allah sendte Muhammed Allah kunne have retlete mennesker Men Allah sendte mennesker til mennesker <coughs> Så so, Tariq han begynder at åbne den ene del Efter den anden hos romerne Men hans leder Musab bin Nasser Han var en ligesom Lidt Hvad uh, er det man kalder Han var sjaluh Og derfor Han skrev til Walid ibn Abdel Malik At han er været med til at åbne Al-Andalus Og han har slet ikke nævnt Tariq ibn Ziyad Og han skrev til Tariq ibn Ziyad Vent til jeg får fat i dig Så skal du se hvad der sker for dig Fordi han var sjalu at han har fået Så meget kredit For de ting som han har gjort Men Ibn Nasir al Musa ibn Nasir han gik videre og begyndte at ærubre en del af landet For at vise Walid ibn Malik, Han er også en stagselig leder som kæmper for Allahs skyld Og det har han gjort Så begyndte at åbne masser af landet For eksempel Sajistan og Shuman, og Samarqan Hvor de har åbnet en del af de her lande hvor muslimerne de har sørg for at de her lande De var iværksat til at være muslimske land Og så muslimerne når de ankommer til et sted og i det åbner det De første de bygger i, i, i de her lande er Masajid Og de første de sørger for at der er shiyur, der sidder der og underviser folk i islam Så her kan man sige, at mange af vores ledere, af tidligere ledere, de havde et hensigt, der hedder al-Islam. Og det er ikke bare, at de skal have et ry, hvad de har gjort. Men de har åbnet de her lande, Sijistan og Shuman og Samarkan og Azerbaijan og Maro og Bukhara de her lande er blevet åbne, hvor äh, Qutaybah ibn Muslim og mange andre Musa ibn Nasir og Tarik ibn Ziyad alle sammen havde de man kalder en forhåbning at de kan åbne de her lande og det har de også gjort da de ankom til Bukhara så har de sagt til den, lad være med i rubras. vi overgiver os. Og vi vil gerne betale grisbyttet. Og så sagde de, vi vil gerne bygge en masjid med Qubba, inden vi ligesom forlader os sammen der. Og det har de også gjort. Qutayvær har smadret alle de statuer, der var i Bukhara fordi de var tilbidere af statuer. I skal vide en ting, og måske vil I høre det anderledes hos nogen. Der er mange, der siger masser af statuer rundt omkring, og så siger de, hvorfor begynder muslimerne at ødelægge noget, som har eksisteret i mange år, og der er ikke noget, der tilbyder det. Helvete med disse statuer Så længe det er at en statuer som er blevet tilbidt far eller andet Så skal det ydlægges Qutayb nu Muslim Han satte ild til disse statuer ydelagte Og så sagde han Fakiduni la gør det, I kan gøre hvad I ved i kan intet gøre Fordi hvem er det der beskytter Det er Allah subhanahu wa ta'ala Og så hver gang de kommer igennem en by Og de åbner en by efter den anden by Så sætter de en statslig leder Og en imam Og folk der kan undervise folk i tawhid Og her begynder Musab al-Nasir at åbne Kurtuba og ponja sammen med masser af ulema'er og masser af statslige lider for at få samlet den islamiske stat i Nordafrika og de hensigten så du kan se at Nordafrika begynder at åbne sig og det der sted mod Rusland begynder at åbne sig og så begynder det mod Europa og det vil sige, rummeret og den vej åbner sig, og mod Kina også begynder at åbne sig. Hvornår er det her sket? Det er i tiden af Bani Umayya, Husad Walid ibn Abdul Malik. Og hvor meget har muslimerne gjort i dag? Det behøver vi ikke snakke om lige nu. <laughs> og i år... Der har Mohammed ibn al-Qasim Al-Hajjajs fædder Han begynder at åbne en by i Hind, Indien Der hedder Dababil Hvor han fik ledelse til at blive styret af Mohammed ibn al-Qasim Hvor gammel var Mohammed ibn al-Qasim han var faktisk 17 år, og han var leder. Mohammed ibn Qasim, han mødte faktisk Malik il Indiens kong, og hans navn var på et tidspunkt Daher. Daher. Og her der gik det og begyndte at, at, at krige hinanden Hvor muslimerne vandt Og deres kong, Dahir, han stak af Hvor, der, hvor Mohammed ibn al-Qasim Han satte nogle folk til at vente til de kommer til der, det man kalder rematch At kæmpe på, på omløb igen hvor han satte nogle folk til at angribe deres kong Da kongen returnerer slaget Der bliver han dræbt på stedet Og det er klart Når kongen stikker af Så vil de resterende også stikke af Og hvis vi skal tale om vores konger i nuværende tidspunkt i muslims land Det er ikke andet end det De har solgt Allahs din. Og de har solgt islam. Og selvfølgelig, de har købt masser af ting til sig selv. Og de har solgt deres folk. Det er der klart. Du kan se, hvor mange folk fra muslimske lande har rejst ud af landet og bor i udlandet. Fordi der er ikke noget liv i det her land, når de kommer, hvor de stammer fra. Og sådan er det. Bani Umayyah hedder jihad. Og det kan man ikke tage fra dem Og det havde det Qutayb ibn Muslim åbnede så meget, at han nåede frem til Kina Og har åbnet en del Af de kinesiske øh, lande Nogle af dem blev kaldt Biladul Marul Og hermed kan man sige at ibn havde en lidelse at nåede så mange ting frem og Mujahideen i Qashyam de nåede frem til Konstantinia og i Konstantinia der har de bygget en stor moské, hvor de har taget i Konstantinia en del af kristne kirker og nedlaget dem for at vise at landet er muslimsk nu og det er islam der erobrer Og Musab Nouradir Han erobrer i Nordafrika Og faktisk var med til at åbne en del af de ægyptiske lande Herefter Man kan se Der var mange af åbninger på alle dels retninger Tag et kort og kig Så kan du se I hans tid Al-Walid ibn Abdul al malik Der åbner han En del af landet For Allahs skyld subhanahu wa Vi har en alim i Medina Der hedder Sa'id ibn Jubair Og jeg har sagt jeg vil snakke en lille smule om ham Men bare så I kan ved hvem han er Han var alim ingen kuffjænde fra ham hvilken ælm han had og folk elskede Sa'id ibn al-Jubayr og han blev studeret og når s-sahabah r.a. ibn Abbas vil jeg dem som har unøvist ham og dem har dratt ibn al-Jubayr det var faktisk Al-Hajjaj i Yusuf al-Sakafi der har ham وسبحان الله سن هذا ضربهم الحجاج بن يوسف الثقفي ضغم امهم و هنسى ان سعيد بن المسيب كان كما اسى يا عدو الله فيما قتلتني بفخر عظمه فينا الله وحن سلحل سنعيو سعوه هنضغطهم منا من ضغط صح من ضغط سعيد بن المسيب هنضا إمام التفسير وهن إمام الفقه وهن إمام اللغة وهن أعصى إمام الزهر وهن هل يمدار هم راس في سعيد, سعيد بن جبير og så kommer vi til Sa'id ibn al Musayib. Sa'id ibn al-Museyib al-Makzumi Sa'id al-Tabiri Han blev født i umrertid Han havde en datter. De sagde at Sa'id ibn al-Museyibs dærer Hun havde lige så meget som Sa'id ibn al-Museyib <laughs> Og hun blev gift Og en af de historier som er kommet med hendes mand Men han prøver at rette hende Så sagde hun til ham Sæt dig ned og lyt Sæt dig ned og lyt Når du har lært det ulem jeg har Så efter har du ret til at række mig Amen Og en af de historier Hvor Øhh Sa'id ibn Musayib der Hvor Sa'id han skulle undervise Og ham mand han skulle ud til Sa'id ibn Musayib Så sagde kvinden til sin øh, mand Sæt dig her <laughs> Sæt dig her de ulem, som min far har, det har jeg, det kan jeg give dem Så sæt det ned og lærer ham Allahu Ekber Allahu Ekber Og hermed kan man sige Sa'id ibn al-Museyib Han var fra den syd Der er også masse af marasil Ja Det er så lidt Sa'id ibn al-Museyib Hadis er blevet opløft Og så er det سلم هنس أع مراسيل سلم عن هذا السيفا مراسيل لباماتين أول الوليد ابن عبد الملك س بها أصيل ده علي بن الحسن علي عاصم علي, علي بن الحسين هنس تدل أع علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب القرش الهاشمي هم بلوكال يزيد زين العابدين زين العابدين han var sammen med sin far i karbala, Og han var lidt syg. Men han var rabe. Han var ikke en leder. Han var mere en, som var til ibadah og tilbydelse. Han brugte tiden på sin ibadah. Og han var ikke en mand, som løfte svær. Ligesom der er mange, der snakker om. De prøvede at dræbe ham. Men Allah har beskyttet ham. Og Allah har sørget for, at den mand... Han var en behjælpende hånd for masser af muslimske familier Hvor i hans tid, da han var i Medina Der var næsten ikke nogen fattigdom Og masser af dem, som var inkar, øh, fadreløse eller eller andet De fik noget og og det hele serverede til dagen om natten Når de stod op om morgenen så var der de ting, de har behov for Selv vandet sørger han for at transportere til den. Alene Da han døde Så stormer der en del folk Og begynder at bede om hjælp Og så fandt det ud af At Ali ibn al-Hassan Han var den person, der sørger for At de her folk, de fik, hvad de har behov for De kunne se på hans krop Han havde nogle baner fordi han bagte tingene på sin ryg og transporterer ud og lagde det foran stipperne af alle det her der. Når du laver nogle gode gerning, ingen grund til at du synger om det, så befolkningen ved det. Lad din gerning være mellem dig og Allah, så Allah kan oplyfte, så den kommer ind i Jannah, og så vil... Det her i Jannah blev opløftet selvfølgelig for den højeste stadie hos Allah, den al Han døde i 4.5, og han blev begravet i al i Medina, sammen med det ordet i Sahaba Taberi. Sådan kommer vi til en periode, der hedder al-Hajjaj ben Yusuf, som har begrebet ibn Zubair. Og han angriber Kabe. Og har udlagt masser af muslimerne. Og han har snakket med Asma Binti Abi Bakur. Sustanah i salad i Allah han har talt om Asma's søn, Ibn Zubai. Og han siger: al had Allah Han han har gået over og givet, og han har henledt i Allahs hus. El-Heda, Al min el-Heda. Og det er, han havde den kirk, og han havde ligesom udset Allahs husfar. Så siger hun til ham, tel du en lojna. Han var bare en biwa i han var i kusen. Sawaman Kowama, han fæstede, og han pejdte gerne. Og والله لقد hun, Allah الله الله kade akbaranarasul يخرج من ثقيف min sativ, kan شر من ben, تنين han وهو مبير تنينع كذابه بدنا مبير جي بي سي هنعن لاينا إن, ان ان ان ان توران ان اوفر دريفر سو سير هم فقط قيف سمع لاينا هم كنبي هن هدر أبي عبيد تبيس المختار اه مبير ددايه الحجاج بن يوسف وهذا فاكتيس موبيل هن قالوا كي فين بقى هنك جور han har dræbt og udlagt masser af ting For at optjene stedseligheder Der er mange af jer der ikke ved At Al-Hajjah bin Yusuf Han var faktisk lærer Han underviste folk i Koran Og han var dygtig Og han kendte til Ahkam Og han var god til Al-Koran Og det kan man ikke underse over Fordi sådan er de her mennesker Hadjash bin Yusuf han døde Og efterladte en stor ting i uh, Walids uh, stable Fordi han var en hård Han var en virkelig hård Over Irak I kan huske alle Den uh, khutba som han har uh, sagt til uh, Iraks befolkning wa han stod og og talte til og sag al fujran wal ghudran inna ila khiftum en en Æh, gerning som han har gjort over for den, Hvor han er Hvis man skal ligesom se, Siger det på mere moderne Så siger man Man er sat svært på struten af befolkningen Forstår I det når man siger det sådan der Han sat svært på struten af befolkningen Ligesom når du kommer og sætter En kniv ved halsen Og siger til en person Gør som jeg siger Og det gjorde hajjad Hans befolkning satt virkelig struten eller satte virkelig kniven på stroppen Hos enhver individ i Irak For de befolkning derovre Fungerer bedst sådan der. Og sådan er det Al-Walid ibn Malik Han død Og var ibn Muslim Han gav ikke Han tabte mod Og ligesom han ønskede At selv ledersstillingen foregik til ham stedet for hans søn. Fordi Walid ibn Abdel Malik havde en lille søn. Og han var ikke særlig gammel. Men de har samlet sig alle sammen. Og de blev enige om. At ham, som skulle overtage Al-Khilarfa. De skal være. Sulaiman ibn Abdel Malik. Sulejman ibn Abdel Malik. Det var hans søn. Undskyld Suleiman ibn Abdul Malik han skulle overtage det fra Walid ibn Malik. Og det er en bror til ham. Og faktisk han tog det efter hans bror stød. Og jeg vil ikke gå i gang med at snakke om Suleiman ibn Malik nu. Fordi den er ikke særlig lang. Fordi han levede ikke særlig længe Men den har en episode til at snakke ind til Umar ibn Aziz. Og Umar ibn Aziz det bliver spændende at snakke om hans tid Fordi Umar ibn Aziz Der begynder man at snakke om Umar ibn Og der går vi ind i, i diverse uh, krigslag mellem de to partier Så Jeg vil stoppe nu O så næste gang ser I på en lille smule am Suleiman. O så går vi igang med en af os, øh, Umar Ibn Abdul Aziz, b. d. Allah Ta'ala. Barak Allah i Ikom, og jazakum Allah al-Fayr. O Alhamdulillah, Rabbul 'Alamin. Høj nu spørgsmål og